lyssnar på podcasten Skolsverige som finns där alla andra podcaster finns också. Den här veckan så kommer vi att prata om mobiler. Vi kommer att prata om den bästa skolan för varje elev och vi kommer att prata om hur mycket är rimligt att begära att en lärare ska göra och ta hand om. Ungefär så. Hej på dig Jakob. Hej på dig Karin. Hur är det läget? Det är bra, det är bra. Jag är väldigt mycket upp i värv. Jag har kommit på att jag har massor jag måste prata om. Och massor jag <laughs> måste göra. Och massor jag måste skriva. Och jag ska lösa den här skiten nu. Ungefär det det är jag på. Det är nu, du ska lösa den här skiten nu. Grymt. Ja, nu ska jag lösa. Liksom. Jag, jag har hela svaret på hela skol skiter. Ja, ja. ja vad roligt. Det, det känns som att ja. här, det, det är bådar gott. Det känns som att det finns en obalans mellan oss i det sammanhanget. <laughs> För att jag tror att det är du som har så här, jag löser skolan eh, drivet. Och jag tror att jag just uh -huh. nu sitter stå och säger men jag får oh, peppa till lite och så kör vi. Ja, ja, men det var lite roligt för att när vi skulle träffas som vi, på våran vanliga dag mm. så att vi skulle träffas och inte som vi är nu på mm. vars mm. mm. så, tolv så blev jag så besviken för att vi inte klarade av det för det hände ju en massa saker i jobbet och så där, mm. som gjorde att det inte funka. och jag blev så besviken för jag hade ju redan då så mycket som hon pratade om, så nu har det gått några dagar så det här har hunnit liksom bubbla omkring i mig, så att jag måste få ut det jag måste få ut det, och du måste bara höra så tror jag det <laughs> ja, men Det tjej! finns dynamiker Sett över ja. hela säsongen så jämnar det ändå ut sig, tror jag. Ja, det tror jag. Det, det tror jag blir är. fint. Men du, det är ju så att vi bara kör igång. Den ja. är på att vi har lite olika aktuella spaningar. Och sen så på slutet har vi en elevkranika. Det är så vårt format är. Det är så våra avsnitt går till. Mm. Och vi har hållit på i lite mer än tre år med det här. Ja, det tycker Gud. jag är roligt. Vissa lär sig aldrig. Eller slutsatsen. <laughs> Nej. Du, mm. för att börja då Min, min liksom helt fullständiga äh, Hysteriska äh, Nej då, jag mm. Men äh, Mattias Axelsson mm. Är ju en gymnasielärare På, på äh, I Göteborg mm. Som finns på Twitter Och mm. han hade förtjänstfullt äh, Samlat ihop En massa, massa, massa Olika Tidnings mm. Eh, tidningsartiklars rubriker om vad lärare ska göra och inte gör, Så skandalsvarta rubriker lärare tar inte ansvar för hedersvåldet, lärare måste undervisa om MeToo lärare ska det ena, lärare mm, ska ja. du andra mm. är du med? Och det var, jag tror det var nio stycken olika eh, artiklar och eh, eh, eh, sådär som, som, som han hade liksom uh, få, uh, ja, mm, skärmdumpat mm. helt enkelt. Och så hade han satt ihop det till en sån här rant som han liksom ändå delade ut Och uh, jag svitade också de där, för jag fick ju en Eh, och jag skrev egentligen inte vad jag tänkte. För jag tänkte en hel massa saker om det där. Eh, och de flesta reaktionerna på det är ju att... Det är ju faktiskt orimligt vad mycket en lärare ska kunna. Och ska göra. Och ska mm, mm, ta hand om. Ja. Och, och det blir liksom en väldigt... Väldigt press på lärarna. Det är ju den första tanken man får. Mm. Men sen tänkte jag lite till. Och så tänker jag att det är ju helt... Alltså det knäppa med det är ju att det är ju fullständigt självklart att skolan ska ta hand om det. Mm. Eh, annars så förstår jag inte vem som ska göra det. Det finns inte så många samhällsinstitutioner som möter alla. Och där någonstans kan jag ju tänka att liksom, det är inte så... Alltså ja, jag sitter och funderar på det när du berättar om det. För att liksom... I, i många av våra samtal känner jag att vi är exakt likadana. Vi tänker likadant, vi liksom jobbar med samma saker. Ibland så känner jag att det finns en viss skillnad om man kommer från ett ämneslärarhåll eller klasslärarhåll eller liksom... Mm. Mm. vilken del av skolsystemet man jobbar med och det är ganska rimligt att det finns det där i. Och jag, mm. jag funderar lite grann på om det här... Jag tror inte det är så att eh, lärare som ämneslärare är beredda att göra allt möjligt men jag tror kanske att man har en vidare förståelse av vad som är ens uppdrag. Liksom så. Vilket kanske gör att det är mer naturligt på gott och på ont att man tar på sig sådana grejer och tänker att ah, ja, men det här är en del av det jag jobbar med. så. Även om är, att man är Alltså om man har fler ämnen än bara ett. Eh, bara aha, ja, visst. I sist, liksom. Man, jag, jag, jag, jag tänker så här konceptet. Jag klasslärare. det är med en grupp elever, Man liksom är ansvarig för dem från åtta till två, mer eller mindre. Ofta ska mm. jag kanske med en kollega på något sätt, men det är ändå en del. Jag tänker som en mm. grej för exempel. En av rubriken är att lärare ska utbildas i ADHD. Det mm. tycker inte jag är så himla perifert egentligen. nej, nej nej, nej, nej. Absolut inte. Men jag tror också att vi glömmer bort en sak för att, mm. vi, vi, för att när, man, när man säger de här grejerna eh, att lärare ska, står det ju. Lärare ta inte ansvar för Aha, Nej. Uh -huh, nej. Eh, och, och då blir det ju liksom sådär om du tänker på dig själv och det här, då kommer vi tillbaka till det där som jag tjatar om så ofta som vi tappar bort hela tiden. Mm. Och det är ju det här att för då lärare tar inte ansvar för då, då hamnar man helt plötsligt på på sig själv och man kan inte förstå att man pratar generellt det är ju lika de som i feministbladet män våldtar ja men mm. alla män våldtar inte nej just det alla lärare kanske inte behöver ta ansvar för hedersvåldet eller förstår du vad jag menar mm. utan det är ju skolan som institution som ska ta ansvar för att deras elever alltså uppmärksamma hedersvåld eller den typen av strukturer som finns i mm och liksom för att vem ska annars göra det eh, någonstans där måste ju finnas en beredskap i skolorganisationen men det betyder ju inte i sig att varje lärare måste om inte det finns någon heders... alltså, förstår du? det finns ju mm. liksom eh, det måste finnas en beredskap men det, det kan ju inte vara så att varje enskild lärare ska besitta all kompetens Nej, nej, visst, visst. Så är det ju. För det, vi arbetar ändå i team. Det är ju en del av liksom, så här, läraryrkets progression. Och det ja. måste ju vara så. Det, är, så det här blir sväljande på något sätt. Liksom en gång för alla. Varför vi inte kan ha lärare som jobbar själv. För att det är för mycket att göra. Och samtidigt kan man säga mm. så här. Är det schysst att vissa elever inte får möta vuxna som kan möta liksom eh, elever som är dåligt. Är det schysst att liksom vi har elever som inte får möta lärare som kan prata om är det just att vi har liksom elever som aldrig får lära sig om hållbar utveckling eller som liksom inte har diskussioner om sexuella trakasserier och blir medvetna om, om vad det innebär och så det kan vi inte ha heller utan det måste ju någonstans finnas liksom en kollektiv tanke runt det det är därför så mycket av det här egentligen ligger på om man kollar på här, skrivningar och så, så här, man skolan ska, rektors ska eller så. man ska se till att det finns här och var och så och det kommer vi mm. tänka i sin konstruktion att det är onödigt luddigt. Men det är just för att det ska, måste finnas på en annan nivå än på varje klassrumsnivå. Och jag tror att det egentligen handlar om att, att vi har... Varför det här känns så tungt för lärare tror jag handlar om att inte skolorganisationen förmåg, alltså förmår att ha fokus på klassrumssituationen och undervisningssituationen mm. och undervisningen. För att man, man förstår liksom inte att jag på min förvaltningshöga häst mm. faktiskt har ansvar för hur undervisningssituationen blir för de beslut jag tar kommer att påverka undervisningssituationen mm. och det ansvaret måste jag ta mig fan ta mm. för det gör inte förvaltnings eh, liksom, alla gånger på alla ställen i alla nej, nej, nej. jag har sett exempel när de gör det och då blir det väldigt mycket lättare men det är det ena men det andra är och det här handlar om läraryrkets status Mm. För jag skulle mm. vilja säga att det är faktiskt så att lärare som du säger, varje lärare måste förhålla sig till Varje mm. lärare måste förhålla sig till eh, också. Alltså alla de här sakerna. Mm. Ändå. Eh, och då handlar det ju om hur mycket tid får jag innan jag ska förbereda mig för mina elever. Hur många elever tycker man är rimligt att jag ska hantera? Hur mycket undervisningsförberedelser får jag ha? Mm. För jag måste ju hela tiden uppdatera mitt material så det förhåller sig till de saker som sker i vårt samhälle. Och också hur jag ser man på kan... sitt eget uppdrag? Alltså det finns ju lärare som, som läser liksom, checklistan i centrala innehållet och så tar man sina cues från där liksom så. Alltså, ja, och man det, inte mycket och mer det än så. ska ju inte hålla Nej. Det, Så kan du inte göra Nej, och, det, och det är ju det här som någonstans eh, Snarare är ju det, det här är ju ett problem på allvar Som vi behöver diskutera Där också hela Ligan från politiker hela vägen ner Ska diskutera liksom, Hur får vi i, alltså, Hur får läraren möjlighet mm. En spotsuvar av en chans Att vara de allra bästa representanterna För sitt samhälle för det är ju faktiskt det vi ska vara. Det, för att inte. vi ska bygga ett samhälle så ska vi vara skitbra på att representera vårt samhälle. Ja, och så måste man ju gå tillbaka till trintanken. Jag tror att vi måste utveckla liksom, hur vi jobbar ja. tillsammans. Det är så många lärare ja. som, som verkligen här, inte är pepp på att jobba med sina kollegor. Som bara kör sitt eget race och som tycker att allting var mm. arbetslag och ämneslag och så bara är i vägen. Liksom. Det möter ju sådana där, inte det jag jobbar med. Men det finns liksom ganska många sändare som möter här och var. Mm. Och det där förbluffar mig för att liksom... Jag, jag förstår inte att det finns en grej för någonstans skulle man kunna dra nytta av varandras starka sidor, du ja. har nämnt någon gång om någon kollega som är svingrym på undervisa vissa delar av grammatik och den personen borde ansvara för grammatiken mm. hos alla när liksom. man utvecklar mm. den sortens strukturer från inte bara ämnesundervisning och ämnesinnehåll utan också till liksom allt det här andra också, jag tror det är jätteviktigt att man får om man säger, konceptet att få vara den lärare man vill vara och att Eller hur? tron på att man tillsammans som kollegium täcker in de flesta baserna som finns och sen ovanpå det måste man också ha en struktur i sin undervisning där, jag menar liksom så, okej okay, men undervisning om MeToo för exempel, undervisning om sexuella mm. trakasserier, det är ju ingen mm. människa som kan säga att för ett år sedan innan den här hashtaggen inte var en grej så var det inte en mm. grej i skolan, det är klart det finns det, i värdegrund, ja, absolut. i kursplaner och så, det handlar bara om att liksom hitta sätt att koppla ihop de processerna, hitta sätt att koppla ihop de diskussionerna, det är inget nytt. Nej, samtidigt som man kanske ska ha då, om det här blåsar upp i media, så kanske vi ska ha då en möjlighet att vi tittar över, okej, okay, den här klassen, som eh, samhällsklassen mm. här, hur får de möjlighet att prata om den här grejen? Är det, no eh, alltså om det händer någonting... Eh, president Trump, det där valet mm, som ja. oroade jättemånga unga i Sverige, det vet vi, enligt statisti statistiken. Hur ser vi till och garanterar att ungarna har fått prata om det och inte på varje lektion? För det har ju också hänt då att om man inte har det här teamtänkandet då får de prata om det, då tar det tid från natten, och så tar det tid från precis allting istället. Utan det ska ju liksom finnas lagom alltså förstår du, det ska ju ändå finnas en tanke kring allt det här som blir ämnesövergripande. Mm, riktigt, så det är inte med mig som att det är liksom vardagsrelaterat. Till dem, jag förstår vad du menar. Och det ja, som är en utmaning det. är att det är, väldigt, är det ett väldigt elevcentrerat sätt att se på undervisning. Som ja. inte är så lätt att organisera. Det är väl därför som vi kanske kan tänker så här ämnen och timmar och minuter. och liksom så. Här, alltså mm. Den sortens checklista. Vi har gjort om vår undervisning och vår schema den här för att liksom stämma med i en hel tanke kring undervisningstid- och ämnestid och så timplaner och så. Mm. Och som en konsekvens mm. av det så undervisar jag bild- med min grupp mellan 14.00 och 14.20- på fredagar. nu mina elever slutar 14.30 på fredag. <skratt> mm. Det är ju ingen människa som har tänkt- någonting utifrån mina elevers behov- eller intressen eller så. Och det är inte mm. liksom något fel- utan det är, bara, det är så systemet funkar- när, mm. när man har- ett organisatoriskt perspektiv på verksamheten. Jag presenterade för mina elever idag och mm. de var så här: äh, va? Ja, men tänk om någon av oss vill bli konstnär då? Det där kommer inte räcka. Mm. Man mm. bara, äh, nej. Nej, jag förstår precis vad du säger. Mm. Eh, så. Alltså, ja, och, och det där... Jag, jag tror, det, det, det, och det beskriver en som motsatsen till det. De har liksom sagt, hur skulle man kunna ha sådana diskussioner? Det är jättespännande. De har satt sig ner och pratat ja. om sig, vad finns det i närheten just nu? Vad vill, vi för, vad vill vi få med i vår undervisning? Hur är det aktuellt? Hur är det relevant? Och vad vill vi liksom så här jobba gemensamt? Vad kan liksom vi göra på ett olika sätt? Men vad måste vi se till att... Liksom... Nej, men okej. Den här grejen är så pass relevant och viktig. Där måste vi se till att alla lever får med sig. Vet diskussioner diskussionerna? För det ingår i vårt uppdrag som vi har haft i tusen miljoner år. Just nu får det se ut så här. För det är det som är världen just nu. Vad mm. gör vi med det? Så. Precis! Och den diskussionen måste vi ha, och den måste vi tillåta. Oss ha. Och jag tänker ju sådär ofta: Jag har alltid satt en heder i att vara samhälls, liksom, uppdaterad och verkligen fokusera på eleverna i det. Mm. Och då har jag sagt till dem, liksom att <hör> eh, till eleverna, väldigt tydligt att, eller jag, när jag får feedback från eleverna när de har slutat skolan. Det som jag blir nästan, eh, som händer ganska ofta i elever mm, som säger: mm. Men Karin det bästa, var, alltså nu har den här stora grejen hänt i världen och nu hade jag ingenstans att prata om det längre Nej. och vi har ingenstans i skolan någon som kan förklara ingen som, som, inget forum där jag kan få vara okunnig och, och så mm. och det alltså just att man saknar den grejen och det kan jag tycka är en ganska fint bröm till en undervisning att man faktiskt får vara alltså där samhället, att vara aktuell och angelägen om man mm, säger mm. Nej men jag förstår det och det där är ju såklart eh, det är ju någonting man förstår först efteråt. Alltså vad, det, vad gött det är att få vara elev i en skola någonstans. Så. <laughs> Så. Eller hur? Eller hur? Det är fint eh, Ja och det var min första spaning. Eh, men jag hade en till. Ja det är klart. Kör på. <laughs> ja, ja. Eh, och det, det är ju det här att i Malmö Mm. Eh, så och den, den har ju varit, det har ju varit en jobbig tid för Malmö de har mm. fruktansvärt jobbiga eh, de har det ju jätte att vara lärare i Malmö och vissa skolor i Malmö verkar enligt den här granskningen som har varit, varit eh, det, det, det verkar ju vara supertufft och jag, jag verkligen delar, önskar jag. dem all lycka till mm. att få reda ut den där, alltså det här missförhållanden som uppenbarligen finns mm. Mm. Eh, men, men det är inte riktigt det jag ska prata utan de har en, en, en och det här tangerar lite det här som vi pratade om innan. Mm. För de har nämligen en sån här eh, slogan som heter att Malmö skolor mm. ska vara varje elevs mm. bästa skola. Och då är det lite så här skolinquisitionen som är ett konto på Twitter mm. eh, som han heter Marcus Larson och han är med i den här tankesmedjan Balans där eh, Åsa Flesner också var med hon som spanade i våran nyårskrönika eh, eller nyårskrönikor. Uh, här i det avsnittet. Men hon, de driv, han driver i alla fall tankesmedan balans och, och han har reagerat på det här att varje elevs bästa skola. Och, och då så säger han, det låter ju bra, men kan en lärare vara varje elevs bästa lärare? Och om man inte kan det, vilka signaler känner det till lärare, elever och föräldrar att skolan i Malmö ska vara varje elevs bästa skola? Jag tror inte att man kan vara skrivande och vidare- varje elevs bästa, skola, lä eller bästa lärare. Jag tror att man kan vara några elevers bästa lärare. Och jag tror att man kan vara en klass bästa lärare. Men det här tanken om extrem individualisering- tror jag stannar vid att låta bra. I praktiken blir den skad skadlig lärare- kan anpassa sin undervisning- så att den passar inför en majoritet av elevgruppen- eller för den svagaste i elevgruppen eller för den starkaste. Men den kan aldrig bli, tänker han då, varje elevs bästa skola. Mm. Eh, och, och så blir det kritik mot. Eh, och jag tycker det där är lite intressant. Mm. För att, eh, vad tänker du när du har det? Så, men, men jag tror att han eh, gör samma misstag, retoriska misstag som som du beskrev i tror jag grunden i det du beskrev förut nämligen det med att blanda upp lärare och skolor och så. Eh, mm. för, för liksom tanken att vara varje elevs bästa skola och att vara varje elevs bästa lärare är ju helt olika saker jag har jobbat i ett team med åtta vuxna som är lärare eh, och alla mm. är och vi har 84 elever det finns ju ingen poäng med att jag ska vara alla våra 84 elevers bästa lärare alltså vad fan ska mm. jag ha mina kollegor för då om det ska vara riktigt i klass Däremot att vår skola ska vara den bästa skolan för våra elever. Ja, det får ju vara ett kollektivt mål. Det sista de skriver i introduktionen till den här texten, för jag gick inte och kollade på den och skrullade ner. De skriver så här. Alltså på Malmö skolan. Ja, precis. Det sista de skriver i förordet är så här att i Malmö skolor arbetar lärare, fritidspedagoger, fritidsledare, förskollärare, barnskötare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare och andra ledare skolbibliotekarier, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor, skoläkare, kuratorer, psykologer, logopeder, elevassistenter, administratörer, värdar, vaktmästare, lokalvårdare, generalister och specialister inom särskilda stödområden. Det är vi som tillsammans med elever, föräldrar och det omgivande samhället ska göra Malmö skolor till varje elevs bästa skola. Det har man ganska tydligt förglatat att det här är inte är någonting som en ensam person ska göra. Det finns Men, inte. Alltså, det, det är inte det som är liksom, poängen. Och att, att översätta det till att Ska vara, jag förstår poängen med liksom, lägg inte en massa press på lärare som inte får förutsättningar. Det är ju det någonstans som jag tar med mig som är hans budskap. Och det ska mm. vi ha under på 100%. procent. Men, men, men parallellen, varje elevs bästa skola, varje elevs bästa lärare... Nah. Nej, men den haltar, ju, den haltar och det, det är ju ett problem. Men jag tror också att det finns ett problem i att lärare tolkar och tror sig... För jag kan få de signalerna ibland. Att jag får så här: åtgärdprogram: Du ska anpassa dig så att du gör undervisningen eh, sjukt bra för alla. Och så ibland så kan jag ju känna så här: hur fan ska det gå till? Jag kan inte vara sjukt bra för alla. Det går inte. Eh, och jag är ju den enda läraren de har i svenska. Och någonstans så tror jag också att, man, jag tror du har mött föräldrar eller liksom andra som tänker liksom att ah, men hur gör du för att du ska vara liksom den bästa för alla? Och så tänker man inte i team igen. Alla mina spaningar har nog med team att göra tror jag idag. <laughs> Nej, men jag, förstår, alltså... jag förstår den grejen och jag, jag förstår att liksom som enskild lärare så blir man liksom utföraren av kommunens värderingar och kommunens värdeord och det är som man passar sig för liksom vad man lägger på, som du säger från förvaltningshåll så. Och det är uppenbarligen mm. en text som är skriven av förvaltningen. Men vad jag läser mm. in i det här är alla elevers rätt att gå i skolan. Alla elevers rätt att funka i skolan. Alla elevers rätt att ha en skola som liksom gör dem bättre. Jag tänker inte att det handlar så mycket om individualisering. Så mycket som att det handlar om inkludering. Och det handlar om liksom allas rätt till utbildning i grunden. Och, och där finns det någonting som gör att vi är inte helt och hållet liksom hundra procent på stadig mark när vi säger att vi är överens om att vi står för det. I teorin står vi för alla elever att gå i skolan i Sverige, absolut. Men i praktiken så tror inte jag att det funkar så i svenska skolor. Och eller resultatet av det är inte liksom inte orsaken inte det. Är det inte mm. att vi har lärare som är taskiga, att vi har lärare som är egoister, att vi har elever som är dumma i huvudet, inte redan. De, utan handlar om att vi är så pass utarbetar att vi måste välja mellan den stora gruppen eller enskilda elever. Och då känner man stopp. Jag kan inte. Jag får inte ihop det. Och då börjar lärare. För att överleva och för att nå... Alltså tanken på att tappa en hel grupp är så hemsk. Att då börjar man säga, men jag kan inte handla med en Den här elev är en hos mig. Jag kan inte ha det här, jag kan inte ta det ansvaret. Det här är inte min grej. Och, och det är mm. någonstans en sundhetsgrej som man måste göra för att överleva som människa. Men mm. vi brister i, i våra värderingar som mm. professionella. Men också som institution i det. Och det är inte lärarnas fel, det är myndighetens fel, det är skolans fel. Men det är fortfarande mm. så att liksom, nä, Alltså det som gör det så jävla komplicerat och jag har jobbat med precis den situationen med precis sådana liksom program som ställer skyhöga krav ibland du kan mm. se leverera, ibland inte för så funkar det med alla så. det är att liksom, det gör fan ont för att det är så jävla mycket som måste göras och det finns inte förutsättningar för det men det finns inte heller som ett alternativ att låta bli det är båda de två sakerna samtidigt som gör det jobbigt då. Jag menar och det gör det jag kan också se att det finns, liksom, det finns vi har ett samarbete alltså, vi har ju en sån här konstig grej med eh, som blir så där sjukt konstig i vårat kurssystem där, där elever liksom även om de inte har klarat kurs 1 kan gå vidare till kurs 2 mm. och inte klara den heller och jag kan ju inte anpassa kurs 2 efter att eleven inte har klarat kurs 1 eftersom kurs 1 är en helt annan kurs och då så, så blir man så här, fast eleven klarar ju inte kurs 1 nej men eleven har ändå bestämt sig för att gå vidare till kurs 2 och det bestämmer ju eleven själv och då, och då kan man bli så såhär ja, eh, då, då blir det någon slags grundförutsättning som inte mm. eh, går att, att leverera alltså du, du måste ändå kunna kurs 1 för att gå kurs 2 det är mm. ju lite så att du måste kunna simma du måste förstå, mm. jag vet inte det är ju svårt att Nej, men jag du måste förstår kunna jag. Gå det är en för att kunna springa såklart, naturligtvis det är liksom ju liksom, så det funkar Ja, och, och samtidigt som jag tror att vi måste ju ändå vara på något sätt, ha ett mål om att alla elever ska få, få utvecklas till sitt, alltså sin mm. bästa potential. Och då måste vi ju få, återigen, jag tror att svensk skola har en jättelång väg att gå i det här att se att här är vi alla i skolan och det är vi tillsammans som ska mm. utveckla eleverna mm. eh, och inte du som enskild individ och det betyder att du be kommer att behöva ta ett jäkla stort ansvar men det betyder också att vi tillsammans kan komma på lösningar och det är enda sättet att faktiskt ta oss ur det här utbrändhetsträsket tror ja, jag, jag visst, visst, Och vet du där tillbaka till det liksom där med skillnaden mellan närmöjslärare och, eh, och klasslärare mm. och inte och så. Ja. För att jag tror att som ämneslärare är man Öppenbarligen superänsam som du säger Jag är den enda svenska läraren de har Alltså om inte jag mm. gör det, vem ska då göra det Så Jag kan inte leverera allt det själv Så funkar det någonstans som klasslärare också På skolor där man är så där väldigt instängda Här går 4A, mm. här går 4B Där går 5A, där går 5B Du ett skolor mm. där lärarna jobbar i sitt eget klassrum och planerar sitt eget klassrum, de går hem efter sista lektionen De har inga möten de har inga, alltså det, är så. det är en gammaldags mm. liksom, sortens kultur Som fortfarande är liksom, Rådande mm. på så många skolor i Sverige jag tror att det där är, där är man precis lika ensamma. För att det är precis lika liksom, skeva strukturer som man använder för att organisera skolor. Om mm. man sätter en person, ofta en kvinna, på att liksom, du mm. är ensamt ansvarig för de här 20, 25, 30 barnen. har det, mm. hej. Lär dem allt du kan. Och så ses vi om några år och då förväntas de kunna så. Alternativt, liksom, nu raljerar jag, men, men typ så. Alternativt att man tar in en massa människor som är ämnesexperter och som inte liksom, någon av dem har ett perspektiv utanför sitt eget ämne och så tänker man att här, nu ska vi träffa allting som finns runt omkring i vardagen och så får man en lång list och bara såhär, vem är ansvarig för det här? Och ingen människa är motiverad eller driven för det för det är inte det som ingår in i ett mm. Det där, är ju liksom, där har vi ändå ett gemensamt problem tror jag, att man behöver se över de strukturerna och man behöver se hur man skulle kunna organisera på ett sätt som funkar utan att mm. behöva hamna i samma fällor. Så. För det handlar om det. Att och jag kunna tror, dra nytta ja, poänger och liksom fördelar och möjligheter utan att falla i fallgropar. Så. Och jag tror verkligen att vi skulle må så bra av att ha de här diskussionerna tydligt överallt på väldigt många håll. Ja. Även liksom, eh, alltså på, på alla plan. Hur kan jag ta ansvar för att eleverna... Alltså, mm. eh, på så många platser i samhället någonstans. Jag blir mer och mer äh, så tänker. att jag inte tror på att det är sådär Det är inte så himla klassrumsnära fråga Nej, jag, det är det, på ett inte. Sätt är det så, Men, men, men på ett sätt mm. är det så att om liksom, man göra någonting med det så behöver man komma till liksom, Där man pratar organisation Antingen liksom, här, i fackliga sammanhang eller liksom, i, i förvaltningssammanhang mm. Men där har man väldigt sällan ett representation. Jag funderar på om det inte både finnas fler lärare som är representerade i de sammanhangen också. Nej, nej men precis. precis, precis. Och, det, det, ja, och det, det här, vi måste få in och det är ju det som man har liksom eh, jag tror att vi skulle må så gott av den diskussionen He, alltså, på ett vettigt plan och då måste man mötas och då måste vi göra om strukturerna och då måste vi slå sönder lite av de där gamla vanorna som vi har, ja. helt enkelt. Och det är nog inte många som inte intresserade det faktiskt. Nej, det är det inte. Och det är ju sorgligt, men sant. Tror jag. Eh, men du. Ja. Vi ska, jag, tänk, jag har en sista grej innan vi och den kan vi ju prata till om. Ja, för gott, för gott. Det handlar ju om mobiltelefoner i undervisningen. Ja. Och vi har ju ungefär skit men jag, jag ska lägga mina 50 cent i, om den här diskussionen. Mm. Den är ju egentligen på ett sätt så har jag ju jag är någonstans så har jag skrivit någonstans att förr i världen så slog man sina barn mm. och nu, nu får man vara angelägen istället. Om man vill liksom ha uppmärksamhet i klassrummet. Mm. Alltså man slog sina elever. Och då skrämde man sina elever. för att liksom, Man kan ju välja då. Om man vill liksom få elevernas uppmärksamhet. Antingen kan man slå dem eller så kan man vara angelägen. Mm. Så. Och det är ju någonstans på ett sätt så det är. Samtidigt så har vi ju... Eh, alltså våra mobiltelefoner är ju ett distraktionsmedel som är ganska starkt. Med tanke på att den är ju en stark dator. Den är mm. mycket starkare än min första dator. Det är ju min mobiltelefon. och den, Man kan se hela tv-serier och man kan göra liksom allt möjligt med den. Eller mm. hur? Ja, ja. Och eh, jag tänker ju så här att många... Jag tror ju naturligtvis att vi måste ha en angelägen undervisning. Mm. Och vi måste ha en bra lektionsdesign. Men jag tror också att vi någonstans har tappat bort incitamentet till att gå i skola eh, bland våra unga alltså det, det finns liksom inte eh, jag ska gå här för jag ska få det här och det här och det här eh, och det, men det är inte jävla viktigt för mig och på mm. ett sätt så är det ju det som unga människor ska ska ha, alltså när vi, när vi pratar om mobiltelefoner så gör vi liksom själva mobiltelefonen till problemet ja. och Eh, det är klart att om eleven inte förstår att alltså jag kan aldrig, och sen så gör man det till lärarens problem och säger vissa då har svarat att ja, men det är inte mobiltelefonen som är problemet, det är din undervisning som inte är tillräckligt angelägen mm, då blir man mm. så här, ja, fast, för jag spelade luffaschack på mina lektioner också som var tråkiga då kan jag tänka mig att jo, men när jag spelade luffaschack på mina lektioner så var jag ju intresserad av de där lektionerna som var angelägna men om inte eleven bryr sig utan hellre väljer att titta på ett avsnitt av The Vikings. Hur, hur angelägen måste min undervisning vara? Är det inte så att då samhället måste skicka signaler om att det här är dödsviktigt för dig att gå i skolan? Mm. För går du inte i skolan så kommer du faktiskt inte att så kommer du inte få makten över ditt eget liv. Det är ju så enkelt att, att det är den enklaste vägen. Och, I vårat samhälle idag så är det ju väldigt, väldigt lätt att prata skit om skolan. Ja. Och säga att skolan inte är, är, är angelägen. Eh, och att, att liksom säga att ah, skolan är kass. Och då blir ju liksom, om jag tittar på ett avsnitt av The Vikings då spelar det ju ingen större roll du, mm. under min lektion. För att det är inte så jävla viktigt för mig ändå. Nej. Förstår du hur jag tänker? Jag förstår hur du tänker. Jag tycker ja. att, ja men jag har alltså mycket det att jag är svårt att veta riktigt var jag ska börja och någonstans runt det när <laughs> alltså, Relevans så, så visst, man, man kan ju mena liksom så här, måste varenda minut i varenda sekund av allting man gör vara relevant och liksom automatiskt tillfredsställande och så. På kort sikt liksom snabbt belönade, snabbt liksom så vidare till nästa fix liksom. Är det så mm. vi vill liksom leva våra liv överhuvudtaget? Över Nej det är klart att det inte är. Samtidigt så finns det ju någonting ganska o sunt tror jag i lärares försök att liksom vara motpol mot all samhällsutveckling som finns det är en mm. utveckling i samhället överhuvudtaget det är inte någon som är nytt för ungdomar eller folk som kollar på HBO eller folk som liksom har datorer eller folk som liksom så. vi går mm. dit överhuvudtaget och, och jag tror att liksom, det, är så här, ja, det stör oss och vi har ett problem med det och det borde vara samhället som gör någonting åt det men liksom, vi har så många sådana grejer där vi så här måste ta tag i, och så. Men när vi fick NTN på min skola 2009 mm. så hade jag några fritidspedagogkollegor som så jävla sköna och kompetenta människor, men deras första reaktion var ah, då ska alla elever ha en dag i skogen för vi måste ha mer undervisning utanhus som man rör på sig mer. Det var liksom den mm. första grejen de såg och man blev så här, wow, intressant perspektiv för att det är det, och det är ingen dum poäng men är det det första? Ja. I en värld där man liksom hela tiden springer på bollar för att liksom, så här, garantera att ingenting blir fel. Förstår du? Jag tror att det, liksom, det finns något fundamentalt störande med, med hela den här diskussionen om mobiltelefoner mm. i skolan som är tillbaka igen. För det är den tiden på året. Liksom. Och, och det är något så att vi verkar inte vara kompetenta nog att kunna hålla två saker i huvudet <här> samtidigt. Att undvika fallgropar och att ta nytta eller dra nytta av möjligheter som ges. Alltså vi måste kunna klara av båda de två samtidigt. Det du beskriver med liksom elever som sitter och kollar på Vikings på lektionstid, mm. Det är ju elever som inte förmår att undvika mm. de största fallgroparna som finns. Och det är så, ja ah, den var stor den fallgruppen. Okej, okay. den är där. Och då får man väl liksom göra någonting för att lära dem det. Men resultatet är ju liksom att folk bara, nej då ska vi inte ha någonting alls. Låt dem skriva med papper och penna istället. Och, och det är liksom så här: är vi beredda att ge upp dem liksom, alltså förstår du? Jag vi bredda upp om om någon det. Jag, har en, jag, jag tror ändå någonstans att eh, vi behöver diskutera det där djupare och mer. Jag tycker inte om den där att ja, men måste, ja, det är någonting i det där att angelägenheten som blir liksom lite svår som jag måste diskutera mera. Eh, men du, Jakob, jag tänker så här: att vi sparar mobiltelefonsdiskussionen lite mer för tiden tog liksom lite slut här. Jag tror att det låter bra. Karin, tack för det rut insant samtal. Alltså, det känns som att liksom. Vi får se vart vi landar. Och så får vi höra oss igen nästa vecka, och då är det andra saker att diskutera. Och så hörs vi nästa vecka. Ja, det är bra. Hej. Hej hej. hej.